וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. וייחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ערם נהריים. ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים, שמונה שנים. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו.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 ויומר, הס. ויצאו מעליו כל העומדים עליו, ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה אשר לו, לבדו. ויומר אהוד, דבר אלוהים לי אליך. ויקום מעל הכיסא, וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעעיה בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה, ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו, ונעל. והוא יצא, ועבדיו באו, ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות, ויומרו, אך מסיכו את רגליו בחדר המכרה, ויכילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה, ויקחו את המפתח, ויפתחו. והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד את מהמהם, והוא עבר את הפסילים, וימלט הסעירתה. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. ויאמר עליהם, רידפו אחרי, כי נתן אדוני את אויביכם, את מואב בידכם. וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. ויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ שמונים שנה. ואחריו היה שמגר בן ענת, ויח את פלישתים שש מאות איש. במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל.